for, for Og sagde den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg ser jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Advent er forventningernes tid. Jeg lavede en hurtig Google-søgning efter den mest klichéfyldte måde, man kunne starte en prædiken på. Og der dukkede den der op i top 3. Ej, det passer ikke. Jeg lavede ikke nogen Google-søgning. Men det er i hvert fald rigtigt, at det er måske den mest kliché måde, hvad der overhovedet kan starte en på. Men det er jo rigtigt. Advent er forventningernes tid, og hvis man sådan formår lige at bare skrue en lille smule ned for arbejdspresset, så fornemmer man det også, at det ligesom bygger sig op, hvis man har børn derhjemme med kalender og så videre. Øhm og måske ikke nogen, der har fanget det lige så godt som Wilhelm Gregersen i sin Adventsalme Hvor mange af jer ringer det lige en klokke, når jeg siger Wilhelm Gregersen? Nej, det gør det faktisk ikke for mig. Men I ved sikkert godt, hvad for en Adventsalme han har skrevet, som beskriver den her sådan, forventningsstemning. Er der nogen, der har et bud? Sådan. Vi har en ægte sovnepræst og pros i huset Tak. Der er noget i luften. Den kender vi jo godt. Man kan sådan næsten mærke sådan børneskoene, der tripper, når man hører den der salme, der er noget i luften. Det ligger og ulmer. Og som Anna sagde i starten, det er også det, som teksterne her i adventstiden vil snakke med os om. Jeg bliver altså overrasket, Det handler ikke ski om jul, teksterne, men de handler om det her med forventning. Øh, ikke til jul, som sagt, men vores forventninger til Jesus, vores forventninger til det at tro og til det at følge ham, og hvad er det egentlig for et liv, han tilbyder dem, som har tænkt sig at følge ham. Fra gammel tid, det ved nogen af jer sikkert godt, så var adventstiden faktisk en faste tid. Man kaldte det den lille faste, og så har vi den store faste op til påske. Men den lille faste, og faste, hvis man sådan skulle prøve at forklare det med et lidt mere moderne ord, så kunne man måske kalde det synkronisering. De fleste af jer har sikkert set gamle film nok til at se sådan lige foran det store kub, så står alle banditterne lige at synkronisere uret. Det var før, et uret det synkroniseret med internettet. Så stod det her synkroniserede uret for at være helt sikker på, at det vi går i gang med nu, der er vi i takt med hinanden, og vi er i takt med den plan, vi har lagt. Og tid er sådan en synkroniseringstid, hvor jeg lige synkroniserer mit hjerte, mine forventninger til det her liv, med skaberens planer og skaberens tanker. Så det er det, vi skal have i fasten i adventstiden. Vi kan lige så godt begynde, så prøv lige at overveje et minut her, bare for dig selv. Hvad er egentlig din forventning til Jesus, eller til det levet leve et liv, hvor man følger ham? Hvad er din forventning til det? Det kan du godt svare på, uanset om du sådan tænker, du tror på ham, eller bare er nysgerrig. I den tekst, som jeg lige læste her, der forholder Jesus sig til to forskellige grupper eller personers forventninger til ham. Nemlig til eller Johannes Døbers forventninger og så den her tilhøresgares forventninger. Så det skal vi lige se på. Først er det Johannes Døbers forventninger. Og hvem var han? De fleste ved nok godt sådan lidt om, hvem Johannes Døber er. Ham kan vi også beskrive med et ord. Han er den mest loyale, radikale selvopofferende, all in Jesus efterfølger. Det var lidt mere end et ord, men jeg tror, jeg forstår pointen. Han var altså super radikal. Så han var typen, der begyndte at fortælle mennesker om Jesus, før nogen havde opdaget, hvem Jesus var. Så meget ude på fronten var han. Øh, og han fortalte ikke bare sådan lidt om Jesus, sådan lidt forsigtigt. Nej, han antog sig en livsstil, sådan en alternativ livsstil med primitiv mad, anderledes tøj, en anderledes... Øh, form kan man sige, som skabt for ligesom at skabe så meget røre, at alle folk har lyst til at komme hen og finde ud af, hvad er du lige for en Hvad er det lige, øh, du står for? Sådan en type var han Prøv at forestille dig at gøre det på arbejdet. Sådan lige tillæg, der dig noget andet tøj, en helt anden livsstil, så folk siger, hvad er det lige, du handler om her? Sådan var jo hans, Og når de så kom alle folk for at spørge, hvad er du lige for en Og det gjorde de. står et andet sted, at hele Jerusalem kom ud for at besøge ham. Når de så kom, så gjorde han sig umage med at levere sit budskab så skarpt og så provokerende, han overhovedet kunne. Ikke nogen form for sådan uld i mund og sådan lidt lang i spyttet, når folk så spurgte, nej, det, en meget det skal blive fuldstændig knivskarpt, det jeg siger her. Og hvis der havde været aviser på det tidspunkt, så var han helt sikkert, ind på forsiden af dem. Og hvis han havde søgt et nyt arbejde, så havde han helt sikkert ikke fået det. Og hvis han havde haft en arbejdsplads, så var han helt sikkert blevet frosset ude. Og hvis han havde haft børn og boet i et nabolag, så var, han, så var det helt sikkert, at naboens børn måtte ikke lege med hans børn. Sådan en type var Johannes, uden tvivl. Fordi han var gået så all in på at følge Jesus, og ikke gå på kompromis nogen steder. Men på det her tidspunkt, der er han faktisk rådet i fængsel for det. Og han ved det ikke endnu, men lige med, så bliver han halskuddet for det. Så meget af er jo hans døber. Men lige her, hvor vi lander i teksten, der er den her all-in efterfølger af Jesus faktisk blevet ramt af tvivl. Som jeg tror, de fleste af Jesus efterfølger gør engang imellem. Og så sender han bud til Jesus fra bunden af fængslet og siger: Jesus, altså, er du virkelig ham, vi venter på? Eller sagt på en anden måde. Er du fake? Er jeg totalt idiot for at have sat så meget på dig? Og da jeg sad sådan forberedt mig, så tænkte jeg, at jeg tror, det her det er den passionerede Jesus efterfølgers allerstørste frygt. Okay, har jeg spildt mit liv, og er blevet totalt til grin undervejs? Eller holder det? Paulus, som så også satsede, kan man sige, alt på det her budskab om Jesus og rejste rundt og plantede menigheder af steder, hvor der ikke var kristne mennesker og skrev breve til dem, som blev til stor del af det nye testamente. han reflekterede for sig selv, men også for andre trøjer over, hvad ville det betyde for ham, hvis Jesus faktisk ikke var dem, han håbede, han var. Så skriver han sådan her i 1. Korinther brev. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus? Er vi de yngværdigste? af alle mennesker. De latterliste af alle mennesker. Så står vi med røven bare på rådhuspladsen. Det, hvis Jesus han fik, så har jeg virkelig spildt mit liv, og så er jeg blevet til grin undervejs. Det, det er den radikale all-in Jesus efterfølgelse, følger, der virkelig har brug for at vide, Jesus holder dig. Man kan også udtrykke hans spørgsmål på den her måde, Jesus, har jeg haft for høje forventninger til dig? Har jeg sat sig på, at du kunne noget, du faktisk ikke kan, eller du er noget, du faktisk ikke er, eller at du har givet mig nogle løfter, du faktisk ikke har givet mig? Jeg tror godt, man kan sige, det nogen at vi på nogen måde er en radikal kirke med mennesker, som har taget modige og radikale valg, både for kirken, men også i jeres eget liv som har satset meget, som har offret meget, som har håbet meget. Fordi, fordi vi har nogle forventninger om, at Jesus, han mener det, når han siger, at han kan gøre alting nyt, og at han er verdens håb. Det vil vi gerne satse på. Måske så kender du også et eller andet sted nede den der lille stemme, der siger, men, men er du også det, Jesus? Er du også verdens håb? Kan du, vil du gøre alting nyt, eller har jeg satset for meget? Adventstiden er tiden til at få den der lille følelse op, hvis den er dernede et sted. Og faktisk tage den så som Johannes, tage den med han til Jesus og sige, det her det er altså min frygt. Hvad svarer Jesus til Johannes? Jo, han siger til de der sendebud, siger han her, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Og Mateus' beretning kommer jo desværre ikke med sådan en billedside eller en lydside, sådan en forklarende side. Men jeg forestiller mig, at Johannes, han siger det her til dem med den største omsorg og medfølelse i stemmen. Måske endda med en, sådan en tår i øjenkron til hans gode ven og medsammensvorne Johannes. Fordi han ved godt, hvor det der spørgsmål kommer fra. Han kender også, også til at have satset super meget og måske blive skuffet. Så han i rette til ikke Johannes, og siger, at det er et dumt spørgsmål, Johannes, Eller, prøv at tage dig sammen, prøv at mande dig op, mand. Og jeg tror faktisk, at han med den største omsorg og medfølelse giver noget til Johannes, der er nede på bunden af fængselscellen. giver ham en mulighed for at begynde at reflektere over hans erfaring eller hans skuffelse, men at reflektere over det på en ny måde, på et andet udgangspunkt, kan man sige. For til at gå hen og fortæl, hvad I hører og hvad I ser. Tag det, der faktisk sker rundt omkring, og så lav dine vurderinger på baggrund af det. Og så nævner han de ting, der sker omkring bevægelsen Blinde ser, lamme går, døde står op. Og faktisk så er der et, et lag mere i det her. Hvis I sidder med jeres Bibel på et tidspunkt og læser Matthæus 11, og så kigger ned i det, der hedder Krydshandvisningerne, hvor man kan se, hvor et bibelvers refererer til et andet sted, så er alle de ting, som Jesus han tager op her, det refererer tilbage til Esajas, som Sebastian læste op for os før, en profet fra det gamle testamente, som siger en hel masse om, hvad er det Gud, han har tænkt sig at gøre for den her verden? Hvad er det Gud, han, hvad er Guds intention for mennesker i den her verden? Og det er ting som, at blinde ser, at døve hører, at larme går, at døde står op, at evangeliet for køns for fattig. Så Jesus han, han siger, Jo Johans prøv at reflektere ikke bare over, hvor du selv er, men over det, du ser omkring dig. Og hvordan det hænger sammen med de løfter, Gud har givet tilbage i tiden om, hvad, det, hvad han vil gøre. Og så må du tro, at det, du ser, det små glimt, er det, som Gud han virkelig vil gøre en dag. Når syge bliver raske, når man ensom finder fællesskab, når udstyret bliver inddraget. Alle de steder, hvor det ikke går som egoismen eller uretfærdigheden vil det, men hvor det pludselig sker noget andet noget overraskende, og det går som kærligheden ville det. For nylig talte jeg med en af lederne fra vores lejestue, og hun havde talt med en af de nye forældre, som var dukket op med sit barn her til lejestuen, og jeg tror måske var det anden gang hun var der, så sagde den her nye forælder, det første sted, jeg har været, hvor jeg har en oplevelse af at blive set for den, jeg er, ikke for det, jeg gør. Og for mig er det bare sådan et lille glimt af, hvor du fik lov til at, at møde den levende Gud. Det, som var det modsatte af, hvad der sker så mange andre steder. Et lille, blitte glimt af, hvor Gud virker faktisk. Gud rører faktisk. Og det er, stort, det er en stor ting, for det er et udtryk for Guds væsen og Guds kærlighed, der når mennesker. Se efter, hvor du ser det ske tæt på dig i din menighed i verden. Det er det, Jesus han siger til Johannes. Prøv at lægge mærke til de historier, der faktisk er, når Gud han gør nyt, når Gud forvandler. Prøv, prøv, prøv at kigge på det, Johannes, reflekter over det. Hvad er det modsatte? Det skal vi måske have fat i, for sådan lige at forstå, hvad jeg tror, der er. Jesus han giver til Johannes. Jo, det modsatte det er at bygge sin forventning udelukkende på, hvor oplever jeg, at min forventning er blevet mødt? Og vi ved ikke, hvad Johannes' forventning er. Vi har ikke snakket med ham, så det er måske lidt unfair at skyde ham alt muligt i Men vi har jo lov til at gætte en lille smule. Så kan det være, at det er bare for, for min egen regning. Hvad havde han forventet at få ud af det at følge Jesus? Jeg tror i hvert fald ikke, han havde forventet at ende i fængsel. Det er en mærkelig forventning at have. Måske havde han også forventet, at han fik lov til at se en anden synlig fremgang for det her gudsrige, som han sådan stillede sig i spidsen for. At lederne i landet ville sige, wow, I har ret, og så omvendte sig. Og, og måske havde han også regnet med at få en lille smule genoprejsning for, sin, for al sin latterliggørelse. På et eller andet tidspunkt så ville de opdage, at de havde taget fejl, og han havde ret, og så ville han komme ind i lyset og få noget fame and glory, og hvad ved jeg. For man kan godt lide en tid, hvis man ved på et tidspunkt, så får jeg ærespladsen alligevel. Måske havde han haft bare en lille smule forventning om, at nu skulle han nok gå foran og tage nogle task, men på et tidspunkt så ville det vende. Jeg ved det ikke. Jeg ville i hvert fald ikke fortænke ham i det, hvis han havde den forventning. Og vi ved ikke, om det er nogle af de forventninger, der så på en eller anden måde var kommet i spil, der hvor han sidder nede i fængselsmørket og reflekterer over sit liv og sin... Øh, det at han fulgte Jesus. Øh, måske. Du kan jo prøve at vende tilbage til din egen refleksion lige før. Hvad forventede du egentlig? Hvad forventer du egentlig af det at følge Jesus? Er der nogle af de forventninger, som egentlig handler meget om? Hvad håber du at se ske sådan for dig selv i dit eget liv? Det kan du lige overveje et øjeblik. Det er ikke forkert at have forventninger til Jesus. Overhovedet ikke. Han er vores gode far, som har planer om lykke og om håb. For os, som har kærlighed til os, og som vil os det absolut bedste. Men Jesus han tilbyder her, tror jeg, Johannes, sådan et sted at synkronisere sine egne forventninger med det, Gud faktisk gør, og det, Gud faktisk har gang i. Jeg tror, det er ret vigtigt. Som nogen af jer ved, så har Maria og mig lige solgt vores hus, og vi har ikke et andet sted at hen. Så jeg beder en del for det. Jeg beder jo selvfølgelig om, at Gud han må finde os et skønt og stort og lækkert hus med masser af plads og gode rammer. For det må jeg gerne. Gud min far, og jeg har et billede af det her hus inde i, ind i mit hoved, og det beder jeg efter. Men jeg ved jo faktisk ikke, om det er det hus, der er det bedste for mig, for min familie og for Guds, Guds rige her i verden. Måske ved han noget, jeg slet ikke ved. Måske skal det se helt anderledes ud, og jeg skal passe på, at mine forventninger ikke kommer til at stå i vejen for det, Gud faktisk har gang i. Så mit blik bliver holdt fast herover, når Gud han arbejder lige her. Og det er en kæmpe udfordring at sige, Gud vil du arbejde med mine forventninger til dig? Men det er ikke sikkert, at der er modsætninger mellem de ting. Jeg håber, der er stadigvæk på et stort hus. Det er ikke sikkert, at der er modsætninger, men, men det er det er bare en risiko, at de her forventninger eller uindfriet forventninger står i vejen, for det Gud faktisk har gang i. Så det er det, advendstiden inviterer os til. At sige, hvad er en af mine forventninger til det at følge Jesus? Og synkronisere det med det, som han faktisk har gang i. Så jeg tror ikke, det handler så meget om, at man kan sætte for meget på Jesus. Det handler nok mere om, hvad er det egentlig, jeg forventer, at jeg får ud af det? Så måske er det din adventsreflektion. Måske er du på det hold i dag. Og så skal du huske, at han er god, så han gør det i omsorg. Det er ikke sådan en, ej, der tage dig sammen. Du skal ikke regne med at få for meget, kammerat. Det er ikke sådan, han tænker. Han har bare et perspektiv, vi slet ikke har. Den anden snak om forventninger, som Jesus han har i den tekst, vi lige læser. det har med tilhøreskaren at gøre. Det er måske lidt en anden flok, og måske er der nogen af jer, der kan genkende jer der. Så hvis vi kalder Johannes Døberen sådan all-in-typen, så kan vi kalde den anden tilhørende der sådan lidt påhejnet typen Kan I følge mig? Dem, der sidder sådan lidt påhejnet og siger, de har sådan en lille nysgerrighed. Er det her noget for mig? Jeg skal lige se, inden jeg lige smutter igen. Jeg kigger lige lidt. Og det er lige præcis den der lille nysgerrighed, som Jesus han griber fat i hos dem. Fordi han siger, hvad gik I ud for i ørkenen for at se? Underforstået, for I gik jo faktisk ud i ørkenen. Og forskerne vil fortælle os, at det tog måske en lille dags tid at gå fra Jerusalem derud til, hvor johannes var. Så jeg har faktisk brugt en dag på at gå derhen. Der var altså et eller andet, der drev jer. Hvad var det, der drev jer? Hvad var, det, hvad var det for en længsel eller et håb, der skubbede jer hele vejen ud i ørkenen for at finde ud af, om der var noget her? Hvad var det for noget? Så Jesus, han, tror jeg, sætter dem til at overveje, hvad er det for en længsel? Hvad er det for et håb? Hvad er det, I venter på? Hvad er det, I længes efter? Og så siger han, den der, den der længsel, den skal I lige lytte til. For den, den kommer dybt nedefra. Det er en stemme fra dybet, fra sjælen, som vil sige et eller andet til. Og når man så opdager, at der er sådan en længsel, hvad fodrer man den så med? Hvilket svar har den egentlig krav på at få? Og så tror jeg, at det han udfordrer dem på at overveje, da han siger, altså er det nok med et siv, der svejer i vinden? Hvad er et siv, der svejer i vinden? Jo, jeg tænker, det er at komme ud til en eller anden, som siger det, som kulturen siger, men den vender også lidt, hvis der kommer en anden vind, og så drejer den sådan lidt efter, hvad, hvad der lige er populært, og hvad der er lidt lækkert. Øh, var det det, I håbede, da I gik hele vejen ud i ørkenen? Nej, det var ikke en måde at svare sjælens dybeste længsel på. En eller anden vind, der blafrer lidt fra det ene til det andet. Eller længtes jeres ja, sjæl efter at bare se et menneske i fornemme klæder? forstået en, som, som kan fremvise sådan lidt menneskelig succes og lidt bling-bling? Nej, det er da ikke det sjælen længes efter. Man fodrer ikke sjælens længsel med sådan lidt folkestemning eller sådan lidt menneskelig succes. Sjælen længes efter noget mere. Hvad er det sjælen længes efter? Hvad håbede I på? En profet siger Jesus. jeg sjæl længtes efter en profet. Og hvad er en profet? Jo, det er en, som siger det, der er brug for at høre, men som man måske ikke har lyst til at høre. En, der tør sige, hvordan tingene ender, hvis du fortsætter ned ad den vej, du går på lige nu, og som måske har et forslag til en anden vej. En profet er ikke nødvendigvis ønsket, men der er brug for en profet. Så I gik derud, siger Jesus, fordi jeg sjæle længes efter en profet. En, der turer sige sandheden om dit liv. Og som turer vise dig, er en bedre vej. Nogle af jer har måske også lagt mærke til det, men lige nu er der sådan en eller anden super spændende bølge på, i gang i Danmark, og måske lidt faktisk i hele Vesten om med mennesker, der sådan begynder at undersøge det her med kristentro og kristendom igen. Måske fordi, at vores kultur sådan taber lidt den der fælles fortælling. Jeg ved ikke hvorfor, men bare den her videoserie med Lad os tale om tro, har haft lige knap 2 millioner visninger øh, nu på deres videoer. Så der er sådan en eller anden bølge, hvor folk sådan igen siger, det er da lidt, lidt lækkert spændende at sidde på hegnet og kigge på det der Jesus noget Og jeg håber bare, og jeg beder virkelig om, at de bliver hængende, når de opdager. Han er ikke bare et siv, og svejer i vinden. Sådan lige siger, hvad der er lidt lækkert. Han er heller ikke bare den menneske i fornemme klæder, en som sådan kan vise dig vejen til, hvordan du kan få lidt mere menneskelig succes. Nej, han er en profet. Han er en, som vil pege på det i dit liv, som faktisk er der. Jeg tror, mange af os, måske også alle sammen, ønsker os egentlig lidt sådan en Jesus uden tænder. Sådan en siv Jesus. Sådan en, som der smiler og stryger os lidt med hornene og så at de planer, vi selv har lagt. Så siger, det er dejligt. Det er godt. Godt, min ven. Smut, du var med, jeg elsker dig alligevel. Hvad vi har brug for, os alle sammen, det er en Jesus, som tør udfordrer udfordre vores liv. Som tør at fortælle os, hey, den der måde at tænke på, eller den der måde at handle på, den der måde at lægge planer på, det er faktisk ikke så godt. Det er ikke så godt for dig selv, det er ikke så godt for... De mennesker og den verden, jeg har sat dig i. En Jesus, der tør udfordre os. Den første, Jesus uden tænder, eller Siv Jesus, eller hvad vi nu skal kalde ham, han har ikke magt til at bryde mørket i os eller omkring os. Han vil bare stå og smile og vinke, mens vi kører os selv og verden ned i et endnu dybere mørke af ensomhed og uretfærdighed, hvis vi bare får lov til at køre videre med vores handlinger. Man møder ikke sjælens dybe længsel med en Jesus uden tænder. Det er som at give vingum i bamser til en, der er alvorligt underernæret. Det er simpelthen ikke godt nok. Men den anden, Jesus med tænderne, han kan faktisk bryde mørkets magt. Det er derfor, han kom til jord. Det er derfor, han ofrede sit eget liv i ondskabens hænder. Han kan faktisk skabe nyt, bryde mørkets magt, gøre noget andet, skabe noget nyt. Men det kræver, at vi lader ham udfordre os. Han kan svare på sjælens dybeste længsel efter, der må der være en mening. Der må der være noget andet. Men det kommer ikke uden tænderne. Så hvis du kan genkende dig selv som den der lidt på type, der tænker, jeg skal se om det er, om det er noget af det her. Så lad dig udfordre, fordi han kommer med tænder. Det er sådan, han kan bryde mørket. Så måske skal det være din adventsreflektion, Forventer jeg egentlig en Jesus uden mig, en Siv-Jesus, der bare sådan ærer mig lidt? Eller er jeg klar på, at han godt må sige noget til mig, skubbe til mig, udfordre og provokere mig og vise mig en ny vej? Så, det var et par forventninger. Lad os bare lige være stille sammen et minut, og så beder jeg en bøn. Jesus, tak fordi vi må fejre her i adventstiden, at du flyttede ind på vores jord, fordi du har hørt verdens lidelse, verdens råb, menneskers lidelse. Og du vil ikke bare lade os køre vores liv og vores verden endnu med sænk, du vil komme og skabe nyt. Jesus, vil du, som du gjorde med hans synkroniserer vores forventninger med dig. Så vi tør satse på dig. Så vi ser det, du har gang i, og det, du gør. Så tager vi tør håbe på, at du virkelig er verdens håb. Amen.